چه کل تا دا حیات الانبیاء ثابت که نو دا اللہ دا یو صفت نو دینکارو کبیخی چه اللہ موتم راویلی پا خلکو فیدا قضام را کل چه بیسلو که دیوکار بیشکا آغی تاوی موجود شا نو موجود چه علم تر ایت نگوری آ کسانو تا چه جگڑی کئی پایا تونو دا اللہ کی آنا یسرفون کم طرف دوالو لیشو او کم طرف نه واړولې شو چې دې د الله په کتاب د نړۍ جګړه شروع کړې آ که و درووي په کتاب وبمارسلنا او پاغه مسلباني چرالی ګلې موږه پاغي باني خپل رسلنا زره چې پوي بشي چې د الله په کتاب درووي او پرمیشن دام بیا باندې درووي اذه الاغلال او فياناتهم کلا چې توغونه زګه چې توغونه په ستونو د دې کې بوي وَسَلَاسِلُ وُزُنٍ ذِرَاعًا فَخُذُوهُ ذِى كِي يُسْحَبُونَ رَحْقَلَيْهِ فِي الْحَمِيمِ بِغَرْمٍ بُوكِي ثُمَّ فِي النَّارِ بَأْوُرْكِي يُجَرُّونَ رِتَبَكْرِشِي ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ بِمَا بَغَوْا لَيْسَ هَذَا إِلَّا غُنْدُمُ تُشْرِكُونَ كَمْ ذِكِرَ كِذَا شِتَاسُ شِرْكِ وَالْآثَارَ رخصو زمنګ نا بل لم نا کن ندو من قبل شیا بل کینو منګه چرامل کډیمو په خوازینسته شی دارنګی بیلار کې الله کافر زالکوم بما کنتم دارنګی دل تاسو پاسبانی چې وای تاسو تپرهو ناش خوشالای بم کولې فزمګه کې بغیر الحق بی و بما کنتم تمرهون پسوب دای چې تاسو مستی کولان اوغلوا ابواب جهنم زې دروازو د جهنم ته هميشه به پدی کی په به سم سل متکبرینا نو بده زېدو تکبر والو فست بیر صبر کوان انو هادا الله حقون دېش کا واذ الله رښتیا ده وای مانورین نک نو کو خیمتا تا تا باذ غزابونا نیدهم چی رومدی داغینا یا واذ کوم دې تر داوی او نو تو فین نک یا واخلن تالرا نو ماتو راو ګرزولې شي وی با ما ترازی او دویم بلا لار نشتا چه اللہ نخلاص شی و لقد هرسلنا رسولم من قبلی که و دایت و لار علیکنی منی رسولان پخواستانا بازی ددین آسوگو قصص نالی که چه بیانکلی منی پتابان دی واقعات دام بیاو و منهم بازی ددین من آسوگ دیلم نقصو سالی که چنی منی بیانکلی پتابان دی واقعات ددین وما كان الرسولين نشته تیار دیو رسوله ایا بیا بیا دین الا باذن الله چرا تو کی بموجزا مگر به حکم د الله چې پیغمبر په خپل اختیار باندې موجزه نشخاره کولی نو ولي کرامت په خپل اختیار باندې څنګه تاسو خپل وشینګه کړی وی سپر خانې څنګه پم جوړی کړی نکړ تاسو کوي تناسی او خندا غانی به ځای کوي کار نه یا عجیب خبر نه یا څه خاندي الله دی کتاب به دوي چې کینو څه علم به نصیب شي او څه ذهن کې به قران کینی نشته اختیار او رسولان چرادلون کې به موجزه مګر په حکم د الله الله په حکم به راتل کوي او پیغمبر بخپل اختیار معجزہ نشکارہ کوله نو ولی خود پیغمبر درجه د نشی رسیدله او کرامت څنګه په خپل اختیار خاره کی من کرامت داولیا منو او خدای توب نه منو چې خدای تو ولا ثابت ته کلا جراحه وغم د الله قذیا بلا کې فیصله وشي بریشتیا وخسره هنالك المبدلون توانی بشي دغه ځکه کی باطل پرسته وڅښکیر ورګی ذکر یادهاش ورګی په یماتونو باندې الله زاده چې ګرځولې تاسو لره الانعام اساروی لتهر کو من حدیث په را چې سولیو کې پدې ومنها تاګلون د دین تاسو غره ولکم فیه منافع تاسو لا پدی کې پدی ولتبلو علیه د پاره چې رسی پدی باندې ها جتان په ها جتان فی صدور کوم چې سینوس تاسو ګری ستا سینو که دا آجت دے چرا دا پیٹے ز پلان کی دیتا کورته رسوما کورتا و رسوما اغا پیٹی بیتاس و ابو جونا والینا پدیسارو وال الفلکی تحملونا پاکی شتوبانی سورلی کولین شایی وصل لاس اولدونا راولیگل جازونو د یو ملکنا بل ملکا سامانونه خلق پڑی راولی گاڑی دی ویوریگم آیا دی خواهی تازو تا خپل نو کوم یو دا یاتونو دا الله تون کی رون انکار کوي د یو نعمت نه انکار نشي کولی د یو دلیل نه انکار نشي کولی افلم یسیرو فلار الارض ایا نه ګرځي دا خلک پسمه کوي چې وګوري انجام د پخوانو خوانو قانون من هم او زیاد د دینه طاقت او زیاد طاقت والا واسارا فلار الارض او د نه خو نه قانون پسمه کوي فما اغناهم بجنه کوي ما کان نو یڅيبو نه هغه عملونو چې دې کړیو د دې هغه هنرونو او د عملونو عملونه اوچتو هنرونه اوچتو خو بچ نشو پاره باندې بل مجعزم رسولم بالبينات ار کلا چې را لریدا رسولان د دې په کارو دلایلو پری هو خوشاله شو بما عندهم من العلم پاسبانی چې دې سره ایلمو فقوا با په منطق باندې خلک خوشاله دي چیرې داخې ولم دي منطقي ته وی مولاوي چې قران بچاوې ناغه ته د سره چاډو مولاوي نه ودا د شتګر دی دا په ساده دي لاړه زمانہ بدله شو ها اوس منطقړو څوک بیجنیم نه اوس چې مولاله قران نو ور دي ناغه ته څوک مولانه وېدا مولانه دي دا چې یو دور الله را وستو د قران اغه انقلاب سره انو ر علمنا دا غي سياسيت بات نه شم فري هو بما عندهم من العلم شو په اسبان چې دا علم نه دی سره ام او انتظار کوي لګ واخدې کله قران درسونه سره تاسو و تړلې شوي دا قران درسونه مراجین کول قران خدمتونه نو د دنیا د خلکو نظر اوس ترې تاسو ترتب تي هغه ملیان چې خلک په دوکه کې ساتلی وو دا هغه ملیانو حال د ډیر خراب شوې دي د خلکو به بدګمانه ډیر پیدا شي او د خلکو نظرونه هغه د قران والو تدې صرفه خو که تاسو په خپل کار او تنظیم باندې کلک شوی د الله په دین کلک شوي هدایات ساتي چې دنیا تاسو خپل بل لاره ولېم اقتدار به الله تاسو لادر کوي او تاسو به الله د ملک واګي در کوي خو تاسو خپل کار باندې ټینګ شوي او د کتاب سلامزان او د دې خدمت مو کو پرې هو بما عنده من العلم وشال شفا سبان شدي سره علم وها که به ما كانوا به اساذون نازل شپدی باندې آ چدي ور پور ټوګي کړې فلمه را او با سنار ګلا چی ویل دو هزار زمنګا وې دوی منګه ایمان 나와ړې پالا یکي وازی وکفر نه انکار کو دماغونه به مشرکینه باس باندې شو منګه دا لاسره شرګونگی فلم یکو ينفعو میمانهما نو نو چې په دا ورګری ایمان راوړو دته یي لمما راو با سنا هرګلا شویل لا زهر سمنګا ځکه د عذاب په وخت کې یو سره ته به وباس یا غوښینه قبليت سنت الله الیدین طریقته الله هغه دا اغدا قد غلط بی باري چې په دایسراتی رشیوی دا, دا په باندې ګانو د الله کی وخاسرعه هنالك الكافرون ثواني درځي کافرانه سورته نفي شرك په دعا کاولا او ما صلى ذکر کړه بیا بیا لا اله الا هو وذولا مخلصين له الدين قال رب قوموني از تجبلكم وتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا لا اله الا ما سلام من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم حم ام من الرحمن الرحيم سوره حم سجده ترتیب کې يو سل وختم دي او نزول کې یوش په تم ده رسو د سورته مؤمننا نازل شوه دي راबत د صورت سورته د مخ کی سره وګڼو جو باندې دي یو هر کلا چې مخ کی سورته کې مسائل د توحید ثابته کړه نودل دا پاګیبانی ترازونه او داګی جوابونه یا مخ کی سورته کې باسی نمبر ہے آج کې نو په خوانو قومونه على الذکر کو چا ډېر مزبوطو اور ډېر طاقتمنو و چې کله مخالفت کړې و انجام یې څه شو دې صورت په لنسمه کے کې به چې چا مخالفت کړو نو انجام یې وګورا دا ديانو سمو دیو جناع ورپسی اراؤلو یا مخ کی صورت کی پاکشت محیات کی ویلیو وقال فرعون زرونی اقت الموسی والید ربا انی اخافو ایو بد او ایو زہر فی الارض الفساد مکه داغه د فساد خبرې کوله اوغه دا بدمایشي کولا چې زبطا حکم او موسی ملکوم او, او پرېد مېنا ندی صورت کې دا فرعون دتابیدارو خبره و ذکر جا هم د باونه ګړېږي خو دا په دا وی اس پیدا نه دا کړې دی و پسې راولم امتیازات د صورت دا صورت ممتاز د نورونا په دې خبره چې اسمان دخان او لوګیو دارنګې دا سورۃ دا ممتاز د نورونا پو ویناده کافرو چې دا قران ما دا راغه دا سورۃ ممتاز ده نوورنا په دې خبره چې چا توحید د الله منلې وي نو ملائکو دا غو ته تسلی کړي دا اووی یې مضبوط کړي دي خلاصہ د سورته پدے سوراغ کے سالور اعتراضنا او داغی جوابنا اول اعتراضو اج نمبر 5 کی ذکر کئی وقالو قلوبنا فی یقین ند مما تدونا الیہ و فی اذاننا وقرن طالب استاب خبر نہ پوئگم استا خبر با نہ تسوائی او ما خپل وظیفه دې په بریدا ځ خپل وظیفه کوم دا غي کو جواب ورپسې یاد کیږي قل انما انا بشر مثلكم يو ها الیہ انما الہکم الہ الاهو واحد وایزه بشری ما ته بشری بنده د بنده په خبره بويږي بابا وظیفه دې ټینګه کو وظیفه دې مبردا خو سیرب دغه وظیفه مان درته کوم الہکم الہ الاهو واحد تد لا الہ الا الله وظیفه کې دوی میت راز 8 نمبر 25 کې 25و یاد کې دوی میت راز ذکر کاو وقایذنا لهم قرانا فزينو لهم ما بين ايديهم وما خلفهم تا ته وي چپکا موذرا مال بهګه هوګيرا او داس مامانی کې شنی جامې وی شین کوتا کېو او شین پټ کېو او را روانو او زه ما دیوی ګورې کدلته کې پات نه شمنجوور نشو داسې بوکم وې بابا زوانې دې را کړې د کنا مال دی وی زوانو ما ښه خوب دی لید کنا او لید په می هغه کې به دل یا بو یو خپلانای یو خارا پلانای به وکهنو اندا کو شیطان وو یو خپ زوانه کې د شیطان راته دموس نه پاتې کولې و زلا کی د خرابې بلې صبحا 44 نمبر یاد کې چې دا قران په بل جبه ولین راته نو جواب ولو جال قران نا جمیه لقالو لولا فسلت آیاته بیا به دراز کا اوچې د دې آیاتونو تفصیل سره وليني بیان شوم بلې دراز ورپسې آیات کې چې پيوځلولین راته چله گے گے مسائل کې جواب ولا قرعه تنا موسل کتاب و فخت لفه فیه موسی علی السلام کتاب تاسو کمن له او چې پيوځل الله غل له حامین تنزيلو من, من الرحمان الرحیم راتلل دا محربان بادشاہ دا طرف دی آم محربان خاص محربان بادشاہ دا طرف دا کتابون کتاب دے تذسل سرا بیانشوی دی آیا دو ناد دی قرآن کو آزی حجب باند دی دا قوم دا پارا چی پوئی گی بشیر و نزیر زیر او یر ورکا ان کے فعاد آراز اکثر ومخل زیات ریزیاتو دادینا فهم لای اسماونا دوی نمانی قرآن ایترازو او شبهاد دادی وقالو قلوبنا فی اکنا وای دوی زلونا زمانگ پا پردو کی دی ممات تدوونا داسنا چرا بلی منگا غیتا وفی آزان نا وقرن وگنو زمانگی ری واميم بيننا وابينك حجاب و من زمنګا اوس تاکي پردا ده تعمل ان نعملنا عمل کا منګه عمل کوون کیو طالب استاب خبر نه پويګم ما خپل وظیفه د پرېدا ز خپل عمل کوم جواب قلنا ما انا بشر مثلكم ورتو ازو بندین استازوندا بنده د بنده په خبره پويګي يُحَا إِلَيَّ وَالشَّيْمَا تَ أَنَّمَا إِلَاؤُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ جِبِي هَكَاجَ تَرْگُونَ گِستَاسو حاجَ تَرْگُونَ گِگِي اونے وَدَا رَھپَلَ وذِپَ دَرَا ٹِنگَ کَدَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّہ وَدِیمَانَ دَر تَکُوم فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ لَکَ شَادِی وذِپِ تَنِی لَکَ شَادِی مَسَلَبَانِی وَاسْتَوِرُوهُ بِغَنَوَالِ دَالَانَا حلاکت دے مشرکان اللہ چیتا داوی حلاکت دے مشرکان اللہ دے وی مشرکی پلار با دی مشرکی نکو با دی مشرکی دا با دی را دی با شورو کیا سی نشتا کنزل شورو کی ندے وهم بیادا فکی پچونتی سیاد کی اتبا باللتی ہی احسن فیضا لذی بینکا و بین ودعا کانا ولی ان حمیم چی دے کنزل شورو کی نوازی نشتا کنزل او توایا بابا یو څوک انزلي نورو کا سورہ خوان کوي پرې کارشا په خلبا نه سورہ خوان کوي چې زما کا اسمان پیځانګي ها توایا څوک انزلي نورو کا نیمه کله کنزري کړی ونه توګه کنه چې دا کم ده نه دی زبد علیم کومه کړی نه به پرې دي الزینا اته الزینا لايو دون زکاتم زکات کب وډاله ډبر کې غریبان ته لاس شي خلک وې چې به دبدې نجنګ نه جوړي جن کمقل سره جوړي تا مسلکه و نره مسلکه و اغا با جنگ جوڑه ای خود تا با جنگ دفا که تا با ده تیراز جواب پا خکول انداس که ورکه اللذینا لای اتون زکاة آه کسان چی نادا که کلمه دا توحید زکاة نموراد کلمه دا توحید دا زکا مکی صورت دیم عذیب آخرت بانه دیدی من کر اشکا کسان چی ایمانی راوڑه دی عملی کرده دی پا طریقه د لرا بدلی نخط می دوالا دو غیر ممنون نخط می دوالا دو قلو آیا آئینکم لتگفرونا آیا تاسو خامخا کفر کوای پا غزات خلق الارداج پیدا کرد از مکا فی یومین پا دو حکمنو کی و تجالونا لہو اندالا لرا شریکان په مثل کې دار عبد مخلوقات دے و جالا فی ہی خیرین پدی کی گرونات برنا و بارک پی آخری چولی ری پدی کی و قدر پی آندا زکری پدی کی اقواتا وقتونات رسم کی فی اربعات ایام پسلور حکمنو کی سواء اللی سائلین برابراد پردت پوسکو انکو سم وحیا دخانون اوداو لگه دخان مانا نشته لگهو فقال لها نوی وید ازم اسمان دا ولی الارد ازمکتا ایتیا راش دوارا توان پخشا لئی اوکرهایا پزور قالتا اوی دوارو آتینا توعین راغلیو منگتا بدار فقضا هننا سباسماواتا پرائکل دیل را او اسمانونا فی اومینی پدو حکمنو که و او ها فی گلی سمائن اما رہا او اس پارو پہر کا پہر اسمان کی اما رہا مناسب کار داغی وزینا سماعت دنیا قیس تکرمین اسمان دنیا بے مسابیحا پڑی و باندی و او دو پارا دسا دلو دان دازا دغه له بویا باچا دان پاین ارذو فکل انزار تو کومه کچری دی مخواړو ورتوای يروم تاسو سوای قتاند مثل مثله سائقتی ادي سمودو بشاند چری دا دیاںو سمودیا نو کافیرو جرګو کړه جرګیو کړه چې لال شي او د نبی علی اسلام مشر تواهی ترتیولو و یاغت تواهی چه سامشا او دو اخبالی خبری نواودا یو تانی راولی گا غوی زبو ورشم چه او نبیلی صلاة و سلام تیویلی دی خبری ورتکلی دا خبری ورتکلی دا چه تو تخه پوېږي قابوتال عبدالمطالب خو پوېده ستاني کو مې ویلې سلام او دوی مخ کې د خبره کا مطلب دي سره آر دوی تخه پوېږي کстаўلار خو پوېده وې مخ کې دا خبره کا مطلب مدد دي سره اغه نه کوله نه به دا به خبرو رد نه دی کېلې او ته رات کې ویخه وې وی زه ما خبره لګاو را نبی اسلام دا سوره شروع کوم او جدید دراور سي دو فین نارضو فقل انزار دوکم سائقتا مثله سائقته یادی موسمون دا چېرې دی انتظار کووین چې دا خبره وکړه ساده په سر واچ او روان شکور ته کافر په انتظار دی ابو جهل او غټ غټ کافر چوس برازی ومن ته خبره کوي لا نل او ویلا او ور رال رااله وری ور توډه به وی ولي وی ماته هو هغه محمد ویلي دا نمانې نو پتاس عذاب را روان دي او دا عذاب انتظار کوئی مثل سائقه عاد و سمود دادیان سمودیان غو دي ازاب در باندې را روان دي دې تزان تیار کوي دا به با در باندې راځي کده الله کوم نماني نما استاد فرمایلو شی القرآن رحمت الله لیوی یو ظلم زړه تنگ شو ځکه چې قرآن به مې او جهنم نه نو وی ما سره کې دا وی چې سره بچو د قرآن خیم خزي د قرآن نور چې عندنا يم ځکه بچیراله په زهروبانه مړ کو همي خیراله په زهروبانه مړې کړې او زه د دې خیر قایله ټومو دې مالا دا نقصان نه کوي او دې شما چې کله उद्देशو ما ابراهيم عليه السلام می خووب کیولې ده لوی میدان دی او باغې کې یو ونه د ابراهيم عليه السلام ناس ده وراله موزر می ولې چا پی شو روکلا خو هم حالت دی اوبه ماتوي چې په خپل تور زبان دي خلکو ته بیانو وکړه قران ورته وایا اخوا خلقو ما قران شروع کوه د سورۃ النم شروع کړل اغوی نباوی نباوی قرآن، من استاق قرآن نمنو، نباوی اغا سریپا که چه کم و کسان و ماتوی، اغا کسان ما پیجندل چې بیا د دنیا ندل ام لشیوی دین ام مالی دلی دی و بد حالت کم لشیوی دی خوب کمی لی دلیو بیا ابراهیم علیہ السلام خوال رالم ماتوی و یو استاق و خدا که سره عمل ملگرتیا گواری خلک با دغشان خلاب که اتبا قرآن وائی اوګه زمن سمالګرتیان نګواړې نوستاخو خدان ها اولای دا قوم عادیکا او قوم سمودیکا دا ستاد قوم عادیا نو سمودیانی کړه پاسه د استغفار میو بیا می قران شروع کو وین ارزو گچری دای مخواړ او ورتوای يرون تاسو سوا یکتان د دا چغینامس لسا یکه به هادي وسموده وشاند چغید وسمود هادیانو سمودیانو کلا چرال مخی ده دینا رسو ده دینا پده خبران اللہ تابدو اللہ الله چې بنکوئی بیدا اللہ نا دبلچا اوی دئی کخوخ درف زمانگا رالی گلے بے ملائک دیشه به پاس چلی گلے شوی تاسو پاغیبان دی منکریو دوار چاہ دیان دیزا نگا ٹوگانو پزمکا کی بے مناسبا اوی دوی سوگے سر زمانگ نا پتا قد دوی سوگے سر زمانگ نا پتا قد اولم یاراو آیادوینوی کتلی چو بیشکا اللہ اغزات دی چو پیدا کلی دیل را دا اللہ صغدی دینا پتا قد کی وکانو بیعیات نائش حدون او دی پایاتونو سمنگ انکار کرون کی راو ملی گا پدی باندی ہوا تیزا فی ایام نحی سات پاو رضو کی چو پدی شیو پدی باندی و د دنیا کی او خامخا عذاب داخرت شرم اونکه ده و هم لایون سرون دی سر با امدادو نشیم هرچی سمودیان دی فا حدین آوما بیان کرو دیتا پس تحب بول امانو خوخی کلا رو کشوی لار پسا ملار بان دی اونی ولدی لرا چغیر عذاب شرم اونکی دی ما کانو یک سی بون پاس بانی چدی کلیو خلاس مکللا کسان چی مانی را وڑیو و کانو یا تقو ندویزان سادون کی ده شرکنا و یو ما یون شروع کلاچی جو بشی دشمنان ده و هم یو زون ندوی با سب بسب گریشیم حتی دردی دا ما جاؤو ها کلاچی راشی دی دیزیتام گوای بوکی بدی بانی غکو ناده دی وابسوار هم سرگی دی و جلود هم بدنو ناده دی بیما کانو یا عملون جلود نموراد نا بدنو ناد پاس بانی چی دی عمل کرده با باغ پلوبتنونو دا لیما شہید توم علینا ولی گوائی کڑی دا ولیم گوائی اکڑا پا منگ باندی قالو بوائی دی انتقان اللہ اللذی گویاکا منگ لرا اللہ حرزات چه گویاکڑی رے حرش و هو خلق کم دی اللہ پیدا کری ایتاسو اول سلو ویلین تر جاؤن دی اللہ تا برا اگرزو لے شئی و نو ایتاسو تستا تیرونا فتا ان کی دامالا ایشد آلیکم دا دی وجنا چی گوائی بونکی پتاسو باندی وگو نستاسو ولا ابسارو کم نسترگستاسو ولا جلودو کم نا سرمنستاسو ولیکن زنان تم لیکن استاسو گمانو چو بیشک اللہ نپوی کی پڑیر دا سنا چی عملم کرنے دی وزالکم زنکم النادی دا استاسو گمان چکړې مو برا خپل باندې اردا ګم هلاګې نو ګرځې دې ته یا نیانو نا پې اسبرو ګچري دې صبرګي نو رو مسوالون زه دې تې وي وینې ستې ملامت ګني پما منل مودبينه نه دي دې ملامت یا منزور شي وي د دوی ملامت یا منزور شي کا موزی مالا بے گا خوب کی چبګه مو زرا مال بهګه خوب کې با بارا غلې او او تس ما منی کې ا لهم قرانا وردا یا بابا آغا آغا دا یا کدو زوانی یار راغلې دی هغه خوب کې چې بل راغی د جن په شکل کې ها ا هغه باغینې نو ها هغه په شیطانو یو زله د پیر په شکل غراغلې دی لاقیدن منی کې وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانًا مُسَلَتْ قِرِي مُقَرَقْ قِرِمِ دي, دِي لَرَا مَلْقِرِي فَزَيَّنُوْ خِيَسَ قِرِي دَي دَي دَي مُشْرِقَانُ لَرَا مَا بَيْنَا دِي هِمَا آجِ مَخِيَ مَالُو دَي آجِ رُسُو دَي آمَالِ دِي لَگِ دَلِي دِي بَانِوَيَنَا فِي أُمَا بیریا نو بندیا نو یا کین نو دی داوان یان وقال الذین ابوا اسان چی کوفریکړه لاته سمعو لهذا القران ما را دا قران والغو فیه شورګوی په بیان دا قران کې غم خاج غالب شی غم خاو بسګو آ کسانو دا چی کوفریکړه ده کافر امیشه ده بارا دایو د فد هی زاله یو نه خبر دی چې قران ته غوږ مګ دا چې اقبرس خبره کوي ایګی شور کوي لا تسمعوا لهذا القرآن دا قران ماوره شور کوي د دې په بیان کې چې غالب شي تاسو او قرآن باندې چې غلبه نشي رادلې خامخا او بسګوم هغه دا چې ګفرې ګنې وې عذابن شديدا عذاب سخت او ولنجینهم خامخا بدل کی بورګم دیلره اسو الذی ناکار آغا سزا کانوی عملون چدی عمل ناکار کردیو دا سزا دو دشمنانو دالا دوور دا دیل را پدی کی کوردا میشکی نئی دی جزا ام بی ما کانو بی ایاد دینا اجادونا بدلا بور کریشی بدلا پاس عمل کردیو بویا کسان چې کفری کردی ربنا ایر بز منگا اخای منگتا اغذوڑا لی اللہ زینی اغذو کسان اذلانا چې گمراه کړیو موږ هغه ادوت علی سوګوی مین الجن والانس پیر یا نو باندېان چې ګرزو دي د ولرا تاسو تاه تا د قدمونو زمنګ نه چې ګرزو پاسا نې اكو نا مین لا اسبلینا دې د بارا چی شی ده ذلیلونه زګنګ موږ خيدا الله دې دینه واړولو او موږ دې جهنم دراوس تاسو په دې راکل ان الذين قالو جوای رب زم گلا دی ثم استقام بیاګلګ پادیشی پرې مثلا مقصود دې درته معلوم دی که نا یو پلو لو بل په لو ګورې ثم استقام بیاګلګ پادیشیم اپ مثلا باندې کلیګی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای لا يرعون روان سالوی حادثه مگر دا چې کله یو بل او بل په حال کې د د لومبل غون دا کیچلوال مکوان اوباد ویرا زما خو سیاست د پلانو وی بیان مې د پلانو وی کار مې د پلانو وی ها ير سیاست مې د مودودیان وی بیان مې د تبلیغیان وی او پلانې مې د پلانو ده ورته خبه هیرای ها یی خزا خوشی کړلې د سالو ده وی یی ها دار چا سرښوان وی سم مستقامو کلک پادیشا په پا مصله باندې ربن الله رب زمانه الله یې سم استقاو بیا کلک پادیشی پدیم پا تنزلوا علیهم الملائکه راضی با پدی باندې ملائکه الله دغه جماعت شاد توحید او سنت اصول په دې بار باندې پدی زمانه کې دزمه کې په مخ باندې ما ته بهترین جماعت د دینه بل نخیاري چه دا اللہ خبره د الله کتاب داگی دا, دا پاریزان وقب کرده دیم داگی دا پارا داگی در سونه د قرآن در په پا مخ دزمکه که کئی ها نو د قرآن والا بے کئی آغا خلق چاگه دا جماعت شاد توحید و سنن سرا تعلق ساتی او صرف دا اللہ دا رضا دا پارا دا بے اخلاسی و دا بے کاری نور جماعتون مصراوالی نور تنزیمون والا ویګي ناز یک ګرون یک ګرون کوي سره د دې لپاره چې خلکو راتا پام نشي وراتن ګوري شرعت ویل کوم قران نه ورزي نه یي کې بیان یعنی یاني چونګي چونګي چونګي لکن لکن دغه باندې ټول وخت ایرګیم او اقا وخت ټول په یوه نځه کې نه دا لفظ معنی باندې سوکو یی نه د قران په مقصد باندې نه د یو صورت په مقصد باندې سوکو یی کې کې نشي نو یعنی یعنی که طول وقت ختم کیم راوغیس دیوه داغی دا پارا او دیرو دی دا پارا که تنظیم جوڑین اون د جماعت اشاد توحید و سننا ارکان دی او داوشان نوجوانان دی توحید و سننا دی دا پارا کار کئی پا دی ملکیم که چره دا قرآن حکم رائشی دا جهاد مسلوی نو زیور تا تیار و بیا که هر مساله دا که مساله او بیان رسول دی نوم دیور تا کلک و لال دی میدان کې کلک دی ځان نخ کار رکی چاته دا سی خو مساله خب نربانه کئی پده که والی کی گی تکولی کی گی ده عزت پروانه کئی ده قام قبیلی پروانه کئی ده بدماشانو او ده باچهانو پروانه کئی که که دیو اللہ پروانه کئی پده که ده کورون اوسی زلشو ده او اهل شو شهيدان شو اوروانه دا قافلا او دنیا تیزان اورساو او هر او زه تیزان اورساو د الله کتابه راغستې سم استقامو پله مصلبانې کلق پاتیشین نن کزمدار روان دي او خوان دي ورسره یو اجر دي ورسره روان دي پټی د کار لزم د خلینو توحید چه غیر اخیږي زناکار په شهیده خلینه د توحید چغې راخيږي دا شان کافسران دي نو خلینه د توحید چغې شروع شي وي دي کورونه کې زنانه وي د خلینه د توحید چغې آ کلي د کوالو دا आवाज د خلکو غوګونو دا د جماعت ارشاد د توحید او سن او کړل خلک یې د غلامینو آزاد کړل د پیرانو د ناکاره مولیانو د ناکاره حاکمانو نا. سو سکه مو بیا ګلک بادشي په دې مسله ته تنزل عليهم الملائکه راځي با په دې باندې ملائکه ورته وای الله د غابو مېریږي مخاف کېږي واب شروع بل جننه زيره واخلي په جنت آغا کوندم دوه دنجی دا سره وعده کونی شي منګه دوستان تاسو یو بجوند دنیا کې او باخیرت کې تاسولا را پا دی کیا دی چی غواری نفسو نستاسو تاسولا پا دی کیا سدی ما تداؤن آسدی شراب علیه نزولا من غفور الرحیم ملمانو پا کرشی پا ملمستیاد طرفا دب خون کی محربان باچانان ومن آسانو قولانا سو دی خیستا وینا کی سو دی خیستا پا اتبار دوینا من مندا چانا دا ال الله چرابلی خلق الله دان دا کار د جماعت شادي توحيد وسنوي دا الله کی بلل دا الله ترابللي دا الله خبر يغه دا الله به جذاب ګريم و هملا صالحانا مالك ال مينګه وقال انني من المسلمينا واي زيما د غاري خوذن كنا الله دا عمل هغه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم په دقیقې جوړي چکه مې غلطه طریقه وګی دا غي کوشش کړي د خدمتولو او داوی چیزه مسلمانیم ولا دست من حسنات او ولا سیئات نه برابرۍ کی بیان د توحید او نشیرګ ایبا بالدیه حسنات دا به په ماصلا چرخه استره د توحید په مساله باندې دا خسته مساله ده فیزل دی ناسه با سره بینه کاج مين ستاو ادا وزن دشمنی میکان نهو ولیون حمیمه گویا که دا دوست محربانه دازی بشي در تبویشی ملو وای از شابه ها زمادر تا وقت دی که دشمنتی مینو ها اغسر با مخواه اخلاق چلی نبی علیه صلاة و سلام یا صده اولی ده نعاشه رضی اللہ تعالی نها تفرمائی بین صلاح شیره بے صلاحی را بے رجلو بے صلاحی دا سړی ډیر ناکاره کاروي دا د قبيله ډیر نه کارا چکه له سړی راغی د نبی اسلام خوالا فآلانا له القول نبی اسلام ورسره خوګیو نرمی خبري وکړی عائشه رضی الله تعالی انھا او ته فرمایده الله رسول ته خوځ د بديره دی ویلي ا بیا د خبري نرمی وکړی نبی اسلام ورته فرمایل متا وجدني فزا تاز کلمه زبانه مونږ دلمه ما ما چرته بد زبانی نه دا کړې بد کلامی مې نه دا کړې دشمن سره م خسل وکې و ما یلقاها الا الذين صبروا نملاوی غیدا مگر که سانو داج صبرې کړې وې نملاوی غیدا مگر خاوند برخیل وېدان و ما يذغنها کورزی تا د شیطان نه نسون ستونګا بسم الله پناه غوړه د الله سره اوزو بالله ويا ان هو سم علیم یقینا د الله غوړې دن کې بوې دي بازی د لایلودا الله نه شپاورز دین ورس پوغمای سجده م کوي ورته نس پوغمای دا سجده کوي الله عزاده چې په راګرینی د اد لایل کتا سو خاص د الله عبادت کوي فینیش تک برو کیږي دی ځان کاټو نعاکسان کسانین دراب بکاچی پنیز درستا دی پاکی بیانی اللہ لرا دشپیو دو رزی و هم لایو سمون دینست درکیگی در اللہ فیبادت بازی دلائل و در اللہ نا در خبر رای جوی نبز مکا خواه شادن و چا فیضان زلنا ناسا پا راولی گو پاگی بانیو با احتزاد خوشالشی و ربط اپرسیگی بیشکار ازاد احیا ها چی تا ذکر درست مکا خام خواه شندی بکی ملو لرا یقینا الله پارشی بانے قدرت والا ان اللہذین آبیش که آکسان یو الحدون آشی کجروی کې زمانگ پا دلائلو که زمانگ پا یاد دونو لا یقفونا علینا نشی پا دیرے پا منگ باندے آیا آسو که چی غرزو لیشی پا اور که خیر انگوارا دے اما یادی آسو چی رازی با من پورس دے قیامت دے گوارا دے اے ملوم آشی دوم عمل کهو یا چستا سخوا خرا چستا کهو یا گو کئی تاسو دا پاره سزاگانی او خوشحاله اوزیری ذکر کردیم. یقیناً اللہ پاسبانیشی کوئی تاسولی دون کردیم. بیشکا کسان چې کفری کردیم دا اللہ بکیتاب بی ذکری دا اللہ بکیتاب. ار کلاح چراغلی دتا وینهو لکیتابون عزیزو یقیناً دا خامخواه کتاب بیزد مند پا اللہ باندیم. عزیزو پا اللہ یا عزیز مانا غالب کتاب دیم. لا اتیه الباطلو نرازی پدی کتاب بانده باطلو من بینی یده مخی ددتا ولا من خلبیه نرسو ددنان د دا قرآن در کله شروع شو دا قرآن سراغ باطل پخپل تختی نور تا مخی تتینگی که مخی لهم نشیراد لی دا قرآن او روز تو چکم زه که قرآن اصر پری خودو ال طبیع باطل دا د قرآن کمال و اصر دی او دا غلبه دا, دا, دا الله عزت دا لور دا دا اللہ ازد دلور کرده د تنزيل من حكيم من حميد لار السوق دا منتقانو آدو صفت مكي چه منتقانو لا مليانو دا قرآن ترسونو سر لار شو رات الله حكمت والا رات الله من حكيم من حميد دا حكيم سائل الشيو باتشاة طرف نشوه لتاتا تا, تا, تا قرآن بيانوا نشوه لتاتا إلا ما قد قلل الرسول مگر آجوه لشيو رسولانو تا من قبل کا بخواستانا پتا به را تیر از کی کم چې په خوانو شوې ته په دې خفای مخ خپ کېګا اته پیغمبرانو نه پاک نه يم پاک وي تیر ازونه شي پتا به کیګې یقینا نو زه خوانده به نه وی وزوئ قابنا لیم خوانده آزاد دردناګو بل شبها چې دا قران په بل جبه ولنه راځي پاره به چې راغلې جواب ولو جهلوا قرانا کچې ریمنګرزولې دی لرا قران دې قران را لستو کتاب اجميان په اجمي جواب خامخوي لبو دي لولا فصلیت اادو ولې تفصيل فرانه دې بیان شي وي د حیل د دې څنګه عربي ته کوي عربي وځاحت توي نو قران موږ په واضح الفاظ بیان کوي اجميون وربي ایا لا قران اجمي دې او پیغمبر ربي بیا باندې اعتراضو قل هوا ورد و هدا کسان لرا چی ایمانی را وڑی وی هدایت تی توفیق دی و شفاون او الاج دا قرآن توفیق دی او الاج دی یو سړی ارادو کی دا قرآن دست دکولو اللہ واللہ توفیق ورکی او دا توفیق اللہ ورکی انسان لبیا چې یو سڑه ارادو دا قرآن دست دکولو کی بیا نپا گرمی بانی نپا سرزای بانی رو زمین پرونوی ها ویو ملګری مخه لراغه یمارت وی چې په سرباني ساده رم نکدمه ها او تاسو خداغه پک نه یز پین نکدم زه قران لزمم له دا خوان چې سو غالی ناغه بیا په ګرمۍ او نه په سردۍ باندې خدا او شفاء توفیق دې علاج دې والذینا لا یمنون فی اذان مکرن آی که سانچی باندې راوړي و غونو دا وکړي درونو دا په دې باندې حجت دې ولایکا یو دونا داو مکانین ممکه نن دا کسان څنګه आवाज کولې شي دا د زېل لري نه څنګه چې دل لري زنه आवाज کیږي نو په مطلب نه بوي دا چې د قران په مطلب باندې دا به ایمان نه پويدل چې قران باندې ورتوینو دا چې دا لکه چې دل لري زنه ورته چیږي وهین بلې شبهه چې دا قران په یو ځل ولین راټو لکه د موسی عليه السلام د کتاب جواب واللا ق آنا موسل کتابه پهی سره ورګری موثال اسلامله کتابه اختلا شپاره کې واللا لا کلماتتونڅ ق میں رابی کو ک چرن حکم مخک شوي دا ذاد کې درستانهله قیا بینناوم خا مخه پصلله دوی ترمینځ یقیې نندی خا مخه بشکي من هو د دینا مریبه لالا شونکی منه میلا سوالانه۔ چا چوک غو عمل نیک فلی نزی نو په دای ځان لردا چا چی بدیوګلا بلها سزا په پد ها سزا په دې نځدا نری رستا ای ظلم کوونګه به ای ځبند باندې الہی رد ال موسع ده لا دا وا بسی کولې شي دې لم وما قیامت تخرجو من سرا دین ها اجراو نراو باسي وا ما تخرجو نراو باسي می من مینک ما مهادو ونجو دا غینا وما و ما تحملو منونسا نباری او زنانا و لا تزو او نگدی نزگی او بچه الا بیلمهی مگر دا طول فیلم دا اللہ یو ما یو او یاد که او رس چه آواز بو کی دیدام اللہ بووی اینا شرکای سشود برای خواندان زما قالو ابوائی دی آزان نکا اعلان که خدایتا دا ما مننا من شهیده نشته زمگنه سوگ بایا گواب سوگ گواب نشته سوگ بایا گون که نشته و ظلان هم رکبشید دینا آغا لحاج دویرا بلل بیم من قبلو و بخوام و خیال بوچی ما لهم ممحیسه چه نشته دیل رازید اخلاسی لا یس همو الانسان نستره کیگی کی انسان من دعا الخیر دا دعا دعا دعا دعا خیر مانه مال وی خدای مال را لراکی او دیر را لراکی وی زا مصر و شر و کلاچه رسید دا تکلیب وی او سن قنود نو می ری سخنا و می بی کون که ولین ازغنا و رحمه کوسا کود دا مهربانی دخبل دربنا منبال زور رسید دا تکلیبنا مصر دو چه رسید لی دتا لیا قولنا خام خواهی حازالی دازمان حق ده پهمازوننو ساته زما ګمان نش قیمتتهقا م د دو ولای روجتو کجریر راګرځم اعله بي خپل ربطته ان نه لین د هوو لل حسسنا بشي کما ل را دا سره کا مقاقی بدلی دي خبر بهورکما کسان لرام چې کوورې کړړی ب ما میلو پاسبانې چې عملی کړی دی او بهسه کو دیته دزار څخ نه وضا اناننا لل انسانه کله چې نام وکم په انسان باندې. ها رزان ده مخواله وانا آب جانوی بیار تشی پخپل آلخا ویزا مساون شر رو کلاچو رسید تشر فزود آه این آریز نوی خاوند دعا گانو پلنو پلنو پلن دعا گانی که واا خدایا زبیلی دلیمان واا خدایا زمان ده تکلیب لره که بیا دیر پلن دعا گانی که واری قول آره خبر را که د وی مين اندلای <سلام> د طرفه دالانا بیا تاسو کو پرګنی پدی کتاب منزل او سوده غټ ګمرا دای چانه جغه بزدلری کیوی سنوری هم آیات دنا فلافاق زرد چوب خایوی د دلایل پاتراف د عالم کی او فی انفسهم بنفسنود دای کی یعنی کورونو کی به موحدین بيداشی حتا یتبینالهم تر بیج کارج دی دا چې دا حق دی کورونو کی ورته به چی وایي حق خبره کوي آدیو پخفل باندیو چیاو دا حق ده دلائل بورت دا چې موجود کمان نن کاغبی دیتیوی ناغن دا منلی دا چرا دا حق دی شہدال آنام و فضلی حتی الادا والفضل ما شہدت به الادا او دشمن قرارو کو چیاو دا حق ہوئی او ام یک دیو بھی رب بھی کام ایا کافی ندا استارب لران چی دا پارشی بانگوا دیو الا انهم خبردار یقین مندې بشکګي د ملاقات درغبلنه خبردار انهو به ګلشین موهید دا لا پارشبانې ګیرا چون ګره صورت کې ترازونو جوابو نکول یوې تراز و ملا و طالب اصحاب خبر نه بوګم جواب انما انا بشر مثلکم يوها الیا انما الهکم اله واحد بنده ده بنده په خبره بوګې ته زما په خبره ولینې بوې دوی می تیرازم اعدای ما میګاروب کی بابا لی دې لري ورته دغه زوړه شناره غلې دې بلې تیرازو چې دا قران په بل جبه ولین راټو دا غی جواب ولو جو الله قران اری اجمیه لقالو لولا فصلت آیاته بلې تیرازو چې دا په یو ځل ولین راټو جواب ولقاله موسل موسلګی دا فخت ل ویه هغه تاسو کوم منليو سوره بشورا ترتیب کې د وسل ویختم دې انزول کې د وش پېتم دې رسوله د سوره بهامیم سجده نه رب د دې سورات د مخ کې سره یو هر کلا چې موږ کی صورت کې وی چې دا کتاب او د دې آیات نو واځه لوستلې شوې نو دې صورت او آیات کې به وایي چې د دې کتاب او وه ماته وجنا ورپسې راولم بلواجه ما کی سورت 8 نمبر 30 کی ویلی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نو توحید په مسالک لګ شو نو دی سورت بن لسما یاد کې بو یو استقیم کما امرتا څنګه ورتا حکم شویل دا څیک لک شا دی وجنا ور پسیه بلا وجه مخی صورتو انتالی سیاد کیوه لی انناللذی احیاها لموحی الموتا سنگه چزمه کا تازه نو مری برا اللہ را جواندی کی نو دی صورت ناهم آیات کی بوئی فاللاہو هو الولی و هو یوحی الموتا دران اللہ مری جواندی کی دیو جنا ور پسيه راول اندیا آزاد د سورته دا سورث ممتاز دی په اقسام د وهه باندې د وهه قسمونه په دې سورث کې ذکر کړي دارنګه دا سورث ممتاز دی د نورو نه را له د میزان چې قران را لګل د میزان کتاب د تول دا رنګ دا سورۃ ممتاز ده د نورنا پدی خبره چې لیسه کوم مثلی هیڅ شئن دا الله مثل نشتم خلاصہ د سورته دې صورت کې بدرې اعتراضونه دا غي جوابونه یو اعتراض چې دا خبره ته کې دا بل چانه دا کړي د دې جواب عدد 3 کذالک یوهی الیگا ویل الذین من قبلک الله العزیز الحکیم دا رنګه عدد نمبر, نمبر راهم شرع لکم من الدین ما وصوا بهی نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصوینا بهی ابراہیم وموسی وعیسا زمان مخی خلقو کرده دا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام وعیسا علیہ السلام دا بلے تراز و چعام کتابون استاخلاب دی داغی جوابو لسم آیات کې ومخ طلبتن فی من شین وحکمو الله راز چې دا اللہ کتاب دی پیشکو بیا آډ نمبر 15 کې شرعلقم من الدين ما وصا به نوحا بل جواب آډ نمبر 17 الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان راز چې په کتاب یو بیا سين طالب يا دي استجي بو لربكم من قبل اياتي يوم لا مرد له من الله دا الله و مني قیامت را روان دي بیا باونه یاد کی و كذلك و هنا من امرنا ما كنت تدري ملکی تاب ولل ایمان دا پینځجه و ابونا د دې یو کل جهان تی داونه ساخلاات دي ما مولیان سا خلاف جواب آیت نمبر چودا وما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم مولیانو زد دا وجنه بغض شروع کرده ده دا زد دا وجنه نمانی آیت نمبر ای کس کی بیا جواب کئی ام لهم شرکاؤ شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ د یاران د بری غاو دان د ویلجر دین جوړ کړي لري آ دین چې الله به حکم نه وکړي وی خایي حامیم ا ن س ق الله د دې په معنا بويګیم کذالک یوهی له ګ دارنګي وای کوي داتا ان آ ګسان د تاج بغواستانو وای کوي الله کړوا ا لذیذ لای کیم چې غالب حکمتواله دی اواج دے دے دی الله لری دی اوا چی بارو کدبی دا الله او چاته مرتبه واله دی لوی دی تکال سماواتو نږدې دي آسمانونه یدافت ورنا وښلی ویلی شي من فوقهین نه ده برنا ملائکه یسبهونا باغ بیا نه سرادستان در خپل بخنه غوالی لمن فلارد اچاله راجزمګگیین را دی پر غیر مقلدینو دی آیات کی کی گی زکر چاوی وی لا صلاة علی ملم یقرآ بی فاتحة الکتاب مزنکی گی دا چاچ فاتحة دی کتابی ندا لستی اوی دا من دا الفاظ د عموم ندی وی من فی الاردی زمک که جو سوق دی وی ملم یقرآ چاو نلستن و منزیو نشو نو کار هر سو چې چاپ په مو کې نه د لستې نومونځ نه شو هغې مام دیو مختدي دی منواټیک د منې بیا را سره بیا کممن د الفازو د وم نهای نو دلته سکې و افیرونه لی من فلار دی بخ نه غواړي هغه چا له چې پهمکې کېدي نو په دزم کې خو مشرکان هم شته کاافران او ب دیان او الله په خپله چې مشر او بخنه نه غواړی نولی من سره سکې بیا بیا دې دا غلتوار خطا ای و یستغفرونا لمن فلارد بخنه غواړی چې آل را جسم خبردار بهشکه الله বহونکه مهربان دی آکه سانچینی ولي به دا الله نه نورم ځغارانه الله ای صاحب او ته نه بدی باندې ذمہ الله حافظ دارشید ته ذمہ دار او راولا کی دل درو دی تاجوالا نو جوړ دی ټول جوڑ کر. تول شرک و کفری کلی کلی ده. او نبی علیہ السلام داف والبالائی والوبائی والقهتی والمرضی والعلم. نبی علیہ السلام با وباگان لی رکی دردونا مرضونا لی رکی غمونا مصیبتونا لی رکی ورتای دل تا دیا حق تا سا اگورا لکانا. اللہ حفیظون علیہم. اللہ ساتون کے رپ دی ومانتا علیہم بی وکیل. تزی مدار نی؟ تو چانه او تکلیف نشل رګولې وکذالک او هنا الگا دا رنگي وهمه کړی تاته قران عربيان د قران په اذه هجهبا د بنیاد د کلو ها چې جابر دی دین دی وذنذرا یومل جمع او یری خلق د ورځې جمع کېدونہ چې شک نشته پرد لودای کی فریق فی الجنه یو ټولګه واپ جنت کی او بل ټولګه په دوزخ کې ولو شاء الله لجع لهم متوحده که خوخه وی د الله په زور ایمان خامخا غر ظلم ودی ټولګه یو بدینه واحده ولا کیو دخلول کې نن نه کی چاله جوالی په خپل مہربانی کې ظالمان چې دی مالهم من ولی ولا نسیر نشته دی لاس او د سنیم دادی من دونی او لیا ایونی وندهی بیداللانان ارمزگاران اللہ چھرے اغا دوست دے ووا ایوحی الموت دا دا اللہ چوندی که ملو لرا دا اللہ پارش باندهی طاقت والا رے و مختلف دم فیم ان شیئر آج چھ تاسو پائی که دس مسلینا نفا حکموه اللہ